Tiana, primera hora. Molt bon i benvinguts al Tiana, primera hora. El PSC de Tiana retreu a l'equip de govern que el culpi de la situació d'endeutament actual de l'Ajuntament. Tot seguit, repassem aquesta i altres qüestions en titulars. El Partit Socialista de Tiana considera que l'endeutament local compromet el futur econòmic de la vila i assenyala que la situació no és conseqüència de mandats anteriors, com afirma l'equip de govern. L'Ajuntament de Tiana assegura que de l'endeutament de 6 milions i mig d'euros, més d'un 84% els han heretat del període comprès entre el 2002 i el 2007. En els últims anys, la població de porcs senglars a la serralada de Marina ha crescut de manera remarcable i la seva arribada a les zones habitades s'ha convertit en un problema tant social com ecològic. Etien a les finques de Camp Fàbregas i Cal Andreu, properes a l'ermitat de l'Alegria, ja han estat afectades. L'entitat Tiana Solidari organitza el pròxim 3 d'octubre la cinquena edició de la Fira Intercanviat. Aquells que vulguin participar ja poden fer les seves inscripcions. El parc de l'antic camp de futbol tornarà a acollir la Fira que vol consolidar-se com un espai d'intercanvi local. El grup mongatí Manu Factory ha publicat un nou disc sota el títol La Maldició del Cuarto Menor. La banda, formada per Manu García i Joan Inglés, presenta un nou treball amb predomini del rock, però cobra a la porta estils musicals diversos, entre els quals es troben el rigui, la rumba catalana o el tango. esport de club Voleibol Tiana vol fer un pas més en aquest nou curs esportiu que començarà el pròxim 3 d'octubre. Les tianenques hauran de trencar amb la dinàmica de la temporada anterior, a la qual van perdre nombrosos partits amb resultats molt ajustats. Tiana primera hora. notícies.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 contrari En aquest sentit, la regidora socialista Esther Pujol insisteix que l'endeutament de Tiana l'ha provocat la mala gestió de l'actual equip de govern que ha triplicat el deute durant aquesta legislatura. Pujol considera que el rescat del demanial, només inicial mandat, ha condicionat l'economia tianenca. Rescatar aquest demanial per valor de més de, de quasi 5 milions d'euros ha suposat la primera gran enganxada a nivell d'endeutament. És a dir, un préstec que cal retornar mentre que abans es retornava d'una doncs, manera absolutament còmoda, menysgutament sexualment, etc. Nosaltres vam estar en compte d'aquest rescat del demanial, ja vam dir en el desembre del 2007 que aquesta situació explotaria, tenim les actes, les podem consultar i efectivament ha explotat. El grup municipal socialista, a diferència del que va exposar el consistori, explica que un endeutament del 89% situa Tiana entre els pitjors municipis de l'estat espanyol pel que fa a la situació econòmica. Segons el PSC Tianenc, l'Ajuntament de Tiana no ha sabut gestionar les inversions que han rebut, sobretot tot a través del Fons Estatal d'Inversió Local i, a la vegada, han sol·licitat massa préstecs. Aquesta combinació, segons Esther Pujol, ha contribuït al creixement d'un deute que ara arriba als 6 milions i mig d'euros. Nosaltres el que hem vist és una borratxera de préstecs. Aquest equip de govern ha eh, assumit una quantitat de préstecs brutals, per tant, el grau d'endeutament es va pujant. Eh, mai a la vida Tiana ha rebut tants diners com en aquesta legislatura. Mai a la vida, gràcies als fons de loteria justament socialista, de loteria CTP, que això li diu d'una manera molt col·loquial. Li de tocar la loteria socialista. L'altra història és de com ha administrat aquestes subvencions. Segons els càlculs del PSC, la situació econòmica de la vila suposaria per cada tianenca o tianenca mil euros o equivaldria haver de tornar 2.500 euros cada dia durant un any. El grup municipal socialista no renuncia a donar suport a l'equip de govern, però deixa ben clar que no seran còmplices en matèria econòmica mica En els últims anys, la població de porcs senglars a la serralata de Marina ha crescut de manera remarcable i la seva arribada a les zones habitades s'ha convertit en un problema tant social com ecològic. Etien a les finques de Can Fàbregas i Cal Andreu properes a l'ermita de l'Alegria que ja han estat afectades. Els animals entren en aquestes masies per la nit i provoquen destrosses en els conreus. Sentim el propietari de Cal Andreu, Francesc Giró, i l'arrendatari de Can Fàbregas, Josep Revertí. A bastantes setmanes que estan entrant a la vinya i, bueno, directament menjant-se el raïm madur i després també ens han fet algunes destrosses a l'horta uh, fa tres o quatre dies Entren i ho caben tot fa molt bé la, la, la verdura que tenim el gasto de casa, una mica de raïm som, el, el, no és el que es mengen però és el que fa fan molt bé i bàsicament és això el que, que fa molt bé, més que tot el que fa molt bé solució aguantar-nos el passat 5 de setembre es va obrir la veda dels senglals municipis on està permesa la caça, que en el cas de la serralata de Marina són el nostre, però també Montcada i Sant Fost de Camp Centelles. És en aquest context que la Societat de Caçadors de Tiana va dur a terme dissabte passat una batuda en els terrenys de Camp Fàbregues, que va acabar sense èxit. Per la seva banda, la finca de Cal Andreu disposa d'un refugi de fauna salvatge i és per aquest motiu que des de la Societat de Caçadors sospiten que els senglals es concentren en aquests terrenys. Tot i que tenen el permís del seu propietari, no disposen encara d'autorització del Departament de Medi Ambient per accedir-hi. Sentim el president de l'entitat, Ramon Boronat. Si nosaltres aquest dissabte li haguéssim anat a dir, escolta, mira, que, eh, que estan fent els el, el sanglars mal a capfàbregues, vindrem a caçar aquí dintre i ell segur que ens hagués dit escolta'm, ja podeu venir cap, cap problema, ja podeu entrar. Però clar, nosaltres, siguent una reserva, que no podem fer-ho a la torera i agafar-nos a la, la llei per al nostre compte hi ha una reserva i s'han de seguir uns passos i aquests passos són els que hem fet cada vegada vull dir, permís per part d'ells i permís per part de Medi Ambient i llavors ja hem entrat Tiana no és l'únic municipi afectat pels senglars. A Badalona es manté el seguiment d'aquests animals després que s'hagin registrat diverses destrosses també en els camps de cultiu del barri de Canyet. En aquesta ciutat, però, la caça està completament prohibida tot el terme municipal i només es pot realitzar amb l'autorització específica de la Generalitat. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Badalona no descarta demanar un altre permís per caçar més animals. Tiana, primera hora.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 La intenció és que sigui una continuïtat on, on la fira, on els diners no, no siguin el motiu pel qual es facin les coses, sinó que bueno, doncs intercanviem. La veritat és que tots tenim moltes coses que no fem servir i que pot ser momentament doncs, per, per intercanviar. Eh, també penso que és un, una, una fira interessant a plantejar també a nivell didàctic de cada, sobretot els, els nostres fills, perquè ho bueno, estan vivint, ho estan naixent, ho estan creixent amb una generació amb, amb la que tot és jo vull, jo vull, jo vull, jo vull i a vegades també potser és una manera de que a no és el que jo vull, és el que jo necessito. Aquesta fira d'intercanvi també vol servir per posar de manifest que es pot viure amb un model d'economia social diferent en un àmbit local posant de relleu els valors de la sostenibilitat i la solidaritat. La intenció de Tiana Solidària és organitzar una fira cada tres mesos i d'aquesta manera avançar per convertir l'intercanvi en un hàbit a la nostra vila. La fira d'intercanvi tindrà lloc el pròxim 3 d'octubre al parc del camp de futbol vell de dos quarts d'onze del i a dues del migdia. Aquells que vulguin participar de reservar una taula al telèfon 691 60 2507 o a l'adreça tianasolidari arroba Tiana, primera hora. Notícies. El grup mongatí Manufactorí ha publicat un nou disc sota el títol La Maldició del Quarto Menor. La banda, formada per Manu Garcia i Joan Inglés, presenta un nou treball amb predomini del rock, però que obre la porta a estils musicals diversos, entre els quals es troben el reggae, la rumba catalana o el tango. A més, totes les cançons tenen les lletres personals que caracteritzen a Manu García, però més elaborades que en el seu anterior disc. Sentim García. M'agrada la lletra, no?, que tingui el seu rotllo, una, la seva importància, llavors el que faig és que di costa aquesta història, doncs, això és un tango, i faig un tango, no sé, és un rollo jo crec que més de, de cant d'autor, no?, que no de banda popera, aunque el Joan eh, siguem sí un dúo, no?, en principi. El nou disc es va gestar amb un gat i arriba set anys després del seu treball debut titulat "Qué bonito es el amor pa quien lo haya conocido. I és que els integrants van decidir fer una llarga pausa per dedicar-se a qüestions personals. Ara tornen amb la mateixa força però amb temes més madurs. El disc té un total de dotze cançons, algunes de les quals són reinterpretacions d'antics temes. També n'hi ha d'altres amb un toc mediterrani, dels Balcans i l'Habana, càlides amb sons de salsa o de rumba i fins i tot algunes amb reminiscències de jazz dels anys 80 i també del tango, el més pur estil argentí. A més, compta amb col·laboracions musicals diverses, com les de Jordi Bonill a la guitarra, David Mangual al contrabaix i Quique Serrano als teclats. Radio Tiana, notícies, esports. El club Voleibol Tiana vol fer un pas més en aquest nou curs esportiu que començarà el pròxim 3 d'octubre. Les tianenques hauran de trencar amb la dinàmica de la temporada anterior en la qual van perdre nombrosos partits amb resultats molt ajustats. Per aquest motiu ja han començat a treballar intensament per recuperar el ritme esportiu. Sentim el tècnic de l'equip tianenc, José Manuel de la Barrera. A veure, les noies van entrant en, en temporada mica en mica perquè no hem d'oblidar que el nostre equip és, és un equip de, de bastanta, una mitja d'edat bastant elevada. Més que res es nota en, en el físic, perquè el que és el tema de, de tàctica, de dominar el sistema de joc, els diferents sistemes que apliquem, ho tenen molt per la mà. L'últim amistós que va jugar el Club voleibol Tiana va ser aquest passat cap de setmana a casa del Club Voleibol Mataró, un equip d'una categoria superior a les Tianenques. El maig es va tancar amb un resultat de 3 a 2. Els pròxims partits de pretemporada seran contra l'Arenys Mar i el Santa Coloma, tots dos equips de primera catalana. Dos cites esportives que posaran a prova l'estat físic de les Tianenques abans de començar la competició. José Manuel de la Barrera ha explicat quins són els aspectes que cal reforçar en aquesta recta final de pretemporada. Ara, en aquestes dues setmanes, la recepció i el, i el servei és el que més hem de treballar, perquè, bueno, i el tema del ritme, el ritme d'entrenos, de, doncs fins ara hem fet eh, uns entrenos més de resistència, més d'anar bueno, tocant bola, però res específic, i ara començarem a ser més es, més específic. Durant aquest nou curs esportiu, el club voleibol Tiana recupera Esther Torres, una jugadora molt polivalent que destaca en la recepció i en l'atac i que servirà de recanvi de la també receptora Milelin. A més, a partir del gener es preveu que reincorpori Catherine Henry, que és baixa per maternitat. Tiana primera hora. La entrevista... La Maldició del Cuarto Menor és el títol de l'últim disc de Manu Factoria. Aquest és el segon treball del grup que es va ja un gat i que arriba set anys després del disc amb què van debutar i que portava per títol Que Bonito es el amor pa quien lo haya conocido. Joan Inglés i Manu García conformen aquest grup i avui tenim aquí amb nosaltres a un d'ells, concretament a Manu García, bon dia. Bon dia, què tal? Gràcies per venir fins aquí a Ràdio Tiana. De res. I precisament doncs, comencem parlant d'aquest disc de La Maldició del Cuarto Menor, què és el que té aquest disc que ens presenta? Parlem-ne una mica Bueno, pues és un disc que ha costat molt <laughs> Set anys ja està bé i que, bueno, hem disfrutat molt, la veritat eh, han, participat, han participat músics molt, molt bons i, i renombrats com Jordi Monell i David Mengual Quique Serrano i bueno, ho hem passat molt bé, la veritat és a dir, que heu tingut nombroses col·laboracions sí, en aquest sí. treball de fet ara no, no hi ha una banda l'altre disc sí que érem una banda i aquest no, no és una banda ben bé, sinó que som el Joan i jo i eh, bueno, directe sempre ve l'Anji també i que el Ramon, que era un antic component de manufactoria doncs ha, ha produït i com no teníem banda, doncs hem utilitzat tots els músics que, que hem pogut uh -huh. per quan millor siguin, millor. L'heu constituït espontàniament, podríem Exacte. dir, per donar una mica de vida doncs a, a, a aquest cançons. treball. Exacte. I de fet, perquè aquells que no us coneguin, ara mateix doncs, estem sentint una cançó de fons i també doncs, parlem una mica de l'estil que té Manufactoria. Ens podem fer la idea a partir d'aquesta cançó, com dèiem, però vaja, si més no en aquest disc, en una primera escoltada trobem molts estils diferents, no? Sí, sí, sí, perquè jo li don més importància... A... Bé, bueno, m'agrada la lletra, no?, que tingui el seu rotllo, una... la seva importància i llavors el que faig és que dic, ostres, aquesta història doncs, això és un tango i faig un tango no sé, és un rollo jo crec que més de, de cantautor, no? que no de banda popera el Joan eh, sí que en duo, no? en principi, però és un rollo sí molt de cantautor i de fet, ara que comentaves lo de tango a mi m'agradaria veure si tenim l'oportunitat d'escoltar una cançó que precisament tenim en aquest disc, que és un tango podríem dir o si sí, més sí. no l'escoltes. És falta la falta de fe, eh, la 11. Aquesta falta de fe. A veure si va la... tenim va la perdida d'episodi 6. <ríe> a veure si tenim l'oportunitat de faltó la sort, me, me guiñó un ojo la muerte, el dia en que jo nafé. No pensé en un calochar con ni faltaron buenos marcos a mi fotos de perfil. Fins i tot hi poses una mica a la veu, eh? Aquest accent sí, argentí. <ríe> M 'agrada molt el tango també, m'agrada tot, però el tango també. I precisament potser aquest disc és un reflex del que a tu t agrada d'aquesta música, que ho has volgut copsar aquí? Sí, sí com m'agrada tota la música, doncs, doncs hem fet això. No? La veritat és que si, si ho mires bé, tens, hem començat amb un rigui, un rigui... Uh, uh, amb rumba catalana és una, una mescla un, una, una mica rara després hi ha temes uh, llatins fins i tot rumba la primera rumba que he escrit la de l'una de marzo i després que més hi ha bueno, hi ha temes així tranquilets com el Romeo y Julieta i rock que també m'agrada molt el rock com a Suerte 2 i Bandida i, i tu sí que no va la perdida 1 el que estem escoltant ara és l'episodi 6 doncs també tenim, tenim en aquest disc l'episodi 1 uh -huh. és una mica una miscel·lània eh? un, sí, sí, tot un sí. conjunt d'estils diferents que podrem trobar en aquest últim treball que dèiem abans que ha arribat 7 anys després de l'àlbum debut com és que hem hagut d'esperar tant per tenir un nou treball bueno perquè <coughs> Tenia ganes de viure la, el naixement i, i la criança de la meva filla mm -hmm. i va, vaig deixar la, la, desfer la, la banda perquè no tenia temps i volia viure aquesta història. I fa tres anys vam, vam tornar a tenir contacte el Joan i jo i vam dir, vinga, va, què tens per aquí? Em va dir el Joan i em bueno, van començar a treballar temes nous. No? I després vam man tri aquests i, bueno, i nosaltres tenem molt poquet de poquet perquè no tenim molt de temps. I a partir d'aquí però podríem dir que hi ha la voluntat de seguir apostant per nous treballs i de constituir sí. novament aquella banda original. Primigenia. La banda original és difícil, és difícil perquè... O de recuperar-ne una altra, vaja. Sí, sí, però bueno, sí, per què no? De fet, temes nous, suposo que, que et refereixes, no?, i un altre disc. Bueno, sí, tenim... Jo gana sempre tinc, la veritat. El que passa és que després... Eh, a veure què passa de moment ara este, tenim que lluitar per aquest disc. Al llarg d'aquests 7 anys doncs segur que han passat moltes coses en la vida mm. dels integrants del grup ara mateix doncs, sou en Joan i tu ens fins i tot l'aixement de la teva filla que això és una marca molt important en la vida d'algú uh -huh. i no sé si precisament per això i perquè al cap i a la fila música no deixa de ser una expressió del que mateix viu moltes uh -huh. vegades no sé si els seguidors de Manufactoria trobaran una diferència substancial entre aquell primer disc i el que, que... tenim ara aquí a les mans suposo que sí suposo que sí aquest... Jo crec que està millor produït, els temes són millors també, jo crec. Ja una evolució Jo es crec nota? que sí, sí, jo crec sí. En què es nota sobretot? Sobre no jo crec que els, els temes són més madurs, més... les lletres estan millor, jo crec també. I la música, bueno, la música ja sona els aranjaments de del Ramon que que bueno, estan millor també. L'altra, uh -huh. en disc al disc el va produir entre Quique Serrano i, i nosaltres. Jo crec que aquest és millor, però bueno, l'altre està molt bé, també. Ara tenim l'oportunitat de sentir una altra cançó. Quina és? Què en podem dir d'ella? Aprofitem, ja que podem escoltar-la. Aquest, eh, aquest és el trozo de pan. I aquesta cançó, què ens explica, què ens suggereix? Vaja. Doncs, bueno, el títol diu, no? El trozo de pan és un... Quan dius una persona, no? És un trozo de pan, no? Doncs és això, no? és una és una història de, eh, bona típica història no, que, que no et fan cas no? I, i bueno, repreixes això no, de, de que jo soc un, un trozo de pan no? i te'n vas com, com qualsevol no? aquesta lletra està molt bé m'han dit moltes vegades clar, perquè moltes vegades un mateix no s'ho veu no? i després sí, sí. potser home, un a vegades està content d'una lletra perquè l'ha treballat li ha costat molt, jo he fet molt, moltes versions, per això a millor el Suer, eh, suerte 2. Eh, és la mateixa història però una altra lletra perquè m'agrada la, la història, la idea però però no he acabat d'estar no, no, no l'ha reflectit bé amb la primera versió i faig una altra, no, no sé, història. Què tenen les lletres d'aquest disc de Manu Garcia? Don Ta tu mateix què tenen? Moltes coses, perquè que sempre, sempre, quasi sempre escric de, de coses que he viscut jo o, o, i en del meu arreu. Dietres no? molt personals, per tant. Sí, sí, sí. Mira, per exemple tenim la de Matar Dragones, que explica lo que, la, a lo que m'he dedicat des que va néixer la meva filla, no? Jugàvem a Matar, to, tothom em deia, hòstia, per què no li fas una cançó a la teva filla? I tot, jo pensava, hòstia, ja la faré, no?, quan sàpiga com què tinc a comptar, no?, de, de tot això. Perquè, clar, fes la cançó aquella com, com la del Manolo Escobar. <ríe> Li va la filla una mica hortera, no? I al final vaig trobar que, que que això, que jugava amb ella i jo amb els dragones, ella era la princesa i jo l'anava a salvar, no? I, I llavors vaig pensar, ostres, pues això és el que he fet amb ella, no? Que quan l'ajudes la no, a, a créixer, doncs el que fas és això, no? matar dragones i, sa i salvar-la amb ella no? uh -huh. i això és el que amb trossos de contes i d'històries em vaig fer aquesta lletra una contant un... aquesta història sí, una però... metàfora no? sí, sí, exacte, de, de lo que és això de, de lo que havia fet no? jo, en aquests últims anys i bueno, també estic molt content aquesta cançó a més fa poc vau actuar a Montgat uh -huh. precisament per presentar aquest treball, oi? El dissabte, el dissabte passat que estàveu de festa arbossades aquí. Exacte, teníem aquesta festa major aquest comú d'actes. Però bueno, vam fer a, a Montgat i la veritat és que va, va ser un èxit. Està malament que ho digui jo, però no va, ser, va estar molt bé, perquè vaig eh, normalment, ara toquem en format acústic Joan Jo i l'Anji a vegades ve el Ramon amb guitarras i perquè és molt difícil actuar, no? Trobar qui... qui doncs actuar en un grup gran és, és difícil, però bé, en la presentació volíem fer això i, i vaig muntar una banda d'en super bons que amb tres assallaments vam, vam tocar superbé al, a la sala pau de, de la biblioteca i la gent li va agradar moltíssim, ho han gravat vídeo, no sé, suposo que ni. en el YouTube es, pot veure, <laughs> no? es, pot, es podrà veure. I suposo que és important també tocar en el municipi on precisament clar. es va gestar aquest disc, clar, no? Clar, clar, clar. Encara doncs, té un significat o adquireix un, clar, un i, significat més especial. Clar, i la gent que et coneix bé, eh, que també va venir el de Barcelona, era eh, un no? Però sí, sí, ve la gent que conec i fa molta gràcia, tu cap a uh -huh. D'acord, doncs hem fet un tastet d'aquest nou treball de la maldició en del quarto menor. Deixa'm que et pregunti abans d'acabar l'entrevista perquè aquest títol. <laughs> Això, el millor mira mirar el, el YouTube. Ah, hi ha una explicació. de Hi han uns vídeos de, de, de, del making of. En comptes de fer un DVD i tal uh -huh. i que acompanyi, ho hem penjat allà al... I alli es conta una miqueta cada un el que és el quart, el quart menor per cada un, no? I jo crec que el millor és que pugeu al YouTube eh? <laughs> perquè riu, riureu. <laughs> ens quedem amb aquest enigma, doncs rematem els oients que vagin al YouTube a fer-hi un cop d'ull i precisament doncs, es brinin perquè aquest títol de l'últim treball del grup Manufactoria nosaltres hem tingut aquí un dels seus integrants, a Manu Garcia i a mi m'agradaria posar el punt i final a la entrevista amb una cançó que precisament doncs tingui un significat especial per tu, de fet n'has dit unes quantes però vaja sí. amb et quedes, acabem l'entrevista amb doncs, la teva preferida uh, uh, jo, posaria, jo posaria la de matar dragonis, doncs ens doncs, quedem amb aquesta dedicada a la teva a filla la recordem ho, a la Marina i moltes gràcies per ser aquí i fins a després. Bona, gràcies a vosaltres. Molta sort. Deu bon dia. de oficio, y con mis botes de siete lenguas, mi caballo, que era una yegua, y clic al perdona el reinicio, ahora no soy el mismo ni de lejos, si acaso más joven y más guapo, no ahora soy criticante serás Y hasta que perrucita me tira a los cejos De los siete soy el más alto Será de comerme las migas de pan En el camino de vuelta, mi Zaguán Dejé por si acaso en el asfalto Porque ahora me delí a los finales felices Y a esos ojitos que me dan de llorar Sin más ambiciones que Matar dragones Salvar frintesas Matar dragones Salvar frintesas Matar dragones cammientoto ja ves que no m'he cretu si la na Quizá si pres ve un encantamento Velos que feu un nombre pel Que colpatenen les perdites Vals que diari vin collente Mis servi sona jo pica la pelle un tip iè Cambia de ficio, cambia de vida Antes me ama, ahora hago pipí No cambio mi gallina estreñida Claro que vos era para un pato sí Porque ahora me dedico a los finales felices Y a esos ojitos que me dan de llorar sin más ambiciones que matar dragones, salvar princesas, matar dragones, salvar princesas, matar dragones, salvar princesas. Matar dragons Salvar prinsesas Matar dragons